Robert Mörl, Madrapur Fordította a Somogyi Pál László Felolvassa Csirke József Egy nap különös gép száll fel Párizs-Sardegolról elnevezett repülőteréről. Fedélzetén mindössze 16 utas van, valamennyien az első osztályon, s mindannyiuk jegye az ismeretle hangzású Madrapurba szól. Iszogatnak, csevegnek, ismerkednek, flörtölnek, vitáznak, politizálnak, ahogy a repülőgép utasai szoktak. Ám ahogy múlik az idő, egyre furcsább dolgok, egyre rejtélyesebb események történnek. Két utas, két hindú egyszerre csak fegyvert fog a többiekre, elveszik értékeiket, papírjaikat, aztán kiderül, hogy a gépen nincs pilóta, valahonnan a távolból, egy ismeretlen központból irányítják. Közben a repülő időnként a földre ereszkedik, kietlen, fagyos tájakon landol, s ilyenkor mindig kiszáll néhány utas. Kiszáll, vagy kiszállítják őket? Akik maradnak, rádöbbennek, hogy uticéljuk egyetlen egy térképen sincs rajta. Madrapúr talán nem is létezik, s ők az elkerülhetetlen végállomás a halál felé tartanak. Így lényegű a titokzatos repüllőút a féle modern mítosszá életről és haláról, szerelemről és gyűlöletről, az emberi bátorságról és gyávaságról, a kiváló francia szerző, az izgalmas meseszövés, a hiteles alakteremtés, az írói mesterség minden csínyát-bínyát értő Robert Merle egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató regényében.